Moarte, ce în pustiul mării și în deșertul te arăți. Tu ce neagra vecinicie vrei arunpe în bucăți, tu ce ești măsura vremii, ce pe pașii se măsoară. Pietrele de mormânt sunt toate ale istoriei hotară. Tu amunților stăpână, tu stăpână pe pustiuri. Ce măsori atale pasuri după curgerea de râuri, după curgerea eternă, tu în codrii cei de cetin, din pustiu fără de margini, îți alegi ai tei prieteni. Sufletului plin de umbre, tu dai liniștea uitării, și răsai ca un luceafăr pe cutremurele mării, Verși lumina ta cea dulce în visumi și în singurătatea mea din viața valurilor furtunoasei mele patem. tu stăpână peste vânturi înalțătoare din nisipuri ridici leul și hiena arătări cu strâmbe chipuri ce cu limba lor pocită cu pestrițele lor porturi mișca lor împărăție și de turme și de corturi. Da. Flămânzi de cucerire și însetați adânc de sânge, ei întind marea aripă peste o lume care plânge. Mohamed, flămând de lume, de măriri și de coroane, Mohamed stârnise moartea cea până peste stepe, Și-au dat gând de biruință mulgătorilor de epe, Peste mări de mulți splutite, peste țări înfloritoare Aruncase lacom mândru ochii asiei tartare, Împăcând cu gând de pradă ale triburilor certuri, Răsărit au dintre ele soare roșu din deșerturi. Pe cetățile în ruine, pe noradele strivite, Peste frunți încoronate au trecut a lui copite, Au făcut o împărăție peticită din bucăți, Pe trei mări domnind păgânul și trei sute de cetăți, Căci ardeau cetăți în ziduri și corăbile în porturi, Când venea din loc mutându-și tot imperiul lui de corturi, Ca să-nfiga supra lumei semiluna noii legi. Au surpat două imperii și pe 14 regi, Peste Asia și Europa au întins deodată lanțul, Și ce zi înfricoșată când au fost luând Bizanțul, Mohamed, Ducând asabi și spahii peste valuri, A cuprins cu focuri albe ale Bosforului daluri, Și din șapte părți deodată tot Bizanțul e aprins, și din șapte laturi flăcări pe cetate s-a întins. Ard în vând palaturi nalte, mare în valuri este caldă și fântâni înviforate prin zidiri, voință scaldă, turnuri negre de cetate, ca făclii ei le aprinde și lui Mohamed în mână, ca făclii le întinde. Numai negrinou cerul, arde grindă, cade ușă. Pe oraș căzu o ploaie de scântei și de cenușă, Din potopul cel de flăcări se din ruine neatins Palatul mândru de împărați, ca o minune, Cu a lui bolte arcuite, cu zidirea lui cea veche. Cum sosi, Mohamed, visul și cetatea fac pereche, Țara îi supune râuri, Marea îi supune valul, Și în Agia Sofia cu o hrănit au calul, Și pe tronul cel de aur, Mohamed stătea cu fală, Curge sânge din cadavre pe podelele din sală Și din țestele dușmane au făcut păgânii cupe Și ciocnindu-le între și zbier ulcioare să destupe, Mohamed, biruitorul, biruit de grea beție, Pe un covor întins și doarme. Sala e largă și pustie. Bălți de sânge pe podele. Colo căpățânte tăiate stau cu ochii deschiși în umbră și cu gâturi sângerate. Iar de stâlpi sunt răzimate arcuri, sulițe și darde. Și prin arcuri de ferestre vezi Bizanțul. Care arde. Pentru veacul de azi înainte, iau căzutu-i și lui sorții, și de-a lungul drumurilor îngrămezi, zac, negri, morții. Suferești sau dezgomot zgomot surd? că jos s-aud în uliți ieniceri, urlând alahu. Purtând capete însuliți și derviși, urlând ca câinii. Iesle au făcut din strane, Ici dau jos iconostasul, aprind focul cu icoane, Ici cu hohoți adună și privesc cum un arap lui Hristos întins pe cruce, i-au pus un turban în cap. Peste crucile plecate sună jalnic glasul cobii, și grămez, grămez pe drumuri treceau sclavele și robii. Ici călugărițe albe ce legate sunt cu funii și copii de crudă vârstă, și bătrâni și albi sunt unii, slugă și stăpân alături. Aici ci ostași legați cu clerici, Țipetele de muiere crud răsună din biserici, Cu strigări de bucurie oardele cele barbare, În adins făcură nunta lor păgână în altare, Urlete de biruință, țipete, strigări și vair, Cu ale clopotelor glasuri se amestecă în aer, Clocotea întreg orașul prins de spaimele pierzării Și prin mulțimii urlau valurile mării. Numai bolțile înalte și ale zidurilor creste Stăteau marturele mute peste vaetele aceste. Mohamed dormea. Ce visuri negre sufletul-i frământ. El pe frate să îl vede. Vânăt iese din mormânt și-și arată gâtul. Haide! Vino! Vino de grumă tu, ucigător de frate și sugrumător de mumă, Mohamed atunci răsare, și visuri, visuri, spune. Cine a crezut în visuri nu-i cuceritor de lume. Nu voiesc să ascult dervișice din cărțile lor vechi, cu povestea răsplătirine, tot cântă în urechi. Am văzut virtuți atâtea ce-au găsit a lor răsplată într-un giulgi și patru scânduri. Pentru o hrană așa bogată eu să-mi stâmpăr lăcomia? Pentru a cerului comoară eu să trec arzând de sete lângă vieții dulci izvoară, ce un om zvârlit în lături, frate fie chiar, ce-mi pasă. Se deschide înainte în largă cale luminoasă, o sămânță roditoare cată în ime să sameni, ca să fii stăpân se cade, ca să ei adânc pe oameni, de voi să se închine toți. Chiar la atale, oasă, tu trezește în alor suflet o pornire dușmanoasă. Tu invidia și ura porecleștele virtuți, să numești erou pe gâde, astfel fierul i lascuți. Iar pe cel viclean și neted, tu numești-l înțelept și nebun zi celui nobil, zică prost este cel drept. Din ale mulțimii patin fă o scară de mărire, Și te vor urma cu toții prinși de o veșnică orbire, Și cu lau de viclene lingușind prostia lor, Tot din roiuri risipite își gebavei un popor. O, fi sigur! că la rele el de urmava și cu sânge și cenușă tot pământul presurava, dar ferește-te de una. Te păzească însă cerul în momente de uitare ale spune adevărul, ale spune că nu-ți vrednici decât de adânc dispreț. Că pentru o vorbă goală Tu jertfești a lor vieți, Că în tine nici îți pasă, Nici visezi de ale lor păsuri, Că micimea lor de suflet Tu în tine, tu o măsuri, Cum că lauda cu care îi încarci E o ocară. Cum că tot ce e ca dânși este vrednic ca să piară. Dar când Năvălin, Moldova au găsit și el pe dracu, Cine i se puse în cale? Ștefan Vodă, el sărac. Și când lumea biruința a putut să o înțeleagă, clopotere de la Roma au sunat o zi întreagă, de-au cutremurat văzduhul și zidirile cetății. Și din i-a zis lui Ștefan Papa, scut creștinătății. Ei. Nu-mi mai aduc aminte, Ce-au trecut, azi nu mai este. Vremea care o apucară, Este astăzi o poveste. Ce-ți spun ei ție, mamă, Când îți răpesc copiii? Mereu tot zic Că crește mărirea României. Că steagul l-am podobit cu laur, cu stâlpi de cafenele se întrec în fraze de aur, ca să arate cum că durerea lor e mare, că n-au voit știrbirea străvechilor hotare, când ei au fost aceea ce mamă pe sub mână păgânului vândut au din sfântata țărână. Și tu-i asculți în pace, Cum văduva ascultă pe care a ei rude O iau cu vorbă multă. Tu nu mai îți știi chinul ce inimați ți faramă. Ai plânge și n-ai lacrimi, Moldovă, mamă, mamă. Zadarnic codrii mândrii în vânt Mereuții clatini, Pierdutei până și umbra Măreților mușatini. Chiar vodă Alexandru cel bun Și sfânt și mare, La lui mormânt Nu este în lume vreo și Și Ștefan vădul în somnul cel de plin, visează el că doarme dus în pământ străin? Luatu-ți au copiii, mormintele și tot, și rup din ata haină de câte ori o pot. ajuns să-i cerșitoare docară și de și nimănui în lume de tine nu e milă, cer în toată ziua să uiți chiar cum te cheamă. Și totuși cât de dulce e numele tău, mamă